cititor de proză. La Martea violei Ce aură tremură pe fruntea violei Și cum mai strălucește junghiul din ochiul ei nemărginit Îi simt gândul mângăindu-mi șuvița Duc mâna la frunte Și sângele mamei mă strigă din munți Câte flori au crescut Transparente mâinile ei nu mai sunt Bing-bang, mușcatele roșii, Udă ferestrele năruite, Bing-bang, dantela, dantela de-o viață, mă înfășor în tablouri, Și acul scobește în fir de uitare Fiorul neliniștitelor clipe, Bunicul acceptă de bunăvoie să moară, Unchii s-au lăsat încă o dată de castane. Regele scapă pe tata de război, Ce frumos sunt sânii violei! Ai mâncat, dragul mamei, Candela, candela, Bing bang, mușcatele roșii, Dantela, dantela, Bunicul, bunica Și unchii contrabandiști, ardealul al nostru, Sângele violei curge în sângele nostru, din ochiul meu, ochiul violei, zâmbește. Munții mergători, ei ar pleca cu satele spinări Spre șesuri grele de lumină pline, prin șerpuite tainice cărări, Călcând cu pașii grei peste coline. Oriunde și când ar vrea să-și mire Cu dor de ape învolburate în stânci, Speranțele adunate într-o iubire De acele câmpuri galbene și adânci, Și-n cu vijelii de dor încinse, că stelele-și trezesc în zor cocoșii, Ei pleacă uneori cu brațe întinse, Lăsând păduri pe fund de lacuri roșii, Și vine vreme bună în vremea. Și îmi durer să nas dureri de stâncă. Ei stau, doar eu îi simt cum ar pleca spre cele șesuri nevăzute încă. Lupul sângerat. Se tângue cerul cu urle de haită, Când luna își arată conul în orbită, Pe creasta zăpezii se scutură brazii Și cerbul aleargă cu spaima încopită, Se aștern umbe grele pe dâra de stâncă Și vin după semnul de purpură în zbor, în frunte lupul ce sângere încă Din rana profundă ferbinte izvor. El trece cu moartea în colții de piatră, și gloria șpoartă poartă pe coama asemeață, Din coarnele cerbului picură noaptea, pe urme de stele, pe urme de ceață, pe culmea înaltă, sub albe pleiade, Flămândă așteaptă o haită răzleață, sfârșitului totuna, or viață, ori moarte, un hoit să rămână pe câmpul de gheață. cititor de proză. Românii și luxul material Scurte accente Mă tot gândesc cum suntem noi românii. Aici, la porțile Orientului, subliniez trist cum resemnată acel moto din craii de curtea veche referitor la existența luată în derâdere, mai nou, acel soi de caterincă națională diagnostic dureros al superficialității. Prin urmare, din perspectiva unei astfel de spaime, gândesc că orice termen necesită mai întâi o definire cât se poate de limpede, pe care aș ilustra-o în acest sens cu întrebarea ce este luxul. Etimologic, originea cuvântului se află în latinul lux, lumină, și semnifică strălucire, gust, eleganță, iar derivatele lui îi completează semnificația, luxuria, exces sau luxus cu sensul de bogăție, apundență și, nu în ultimul rând, raritate. Fără să ezit, deși recunosc accentul subiectiv, mă opresc la un alt echivalent, rafinament. Din această perspectivă, cele mai adecvate repere îmi par ca nespecialistă, francezii și -a adaug din nou subiectiv, cei dintr-o anume epocă? Să zicem la bel epoc? Vreau doar să spun că luxul înseamnă o alchimie complexă. Michel Sicar, poet, eseist, pictor, profesor de arte la Universitatea Sorbona, asociază termenul cu o multitudine de sensuri. Vis și magie, mit sau eternitate, emoție și încântare, perfecțiune și bun gust, raritate. Lista continuă cu geniu, minune, artă și sublim, mister, cultură, excepție. Așadar, termenul în sine deschide o multitudine de perspective, dar este preponderent subiectiv, cu profunde implicații personale și toate acele sensuri multiple enunțate deja implică obligativitatea educației și a instrucției, a bunului simț, repere fundamentale, fără de care nu... Luxul e sinonim până la urmă cu visul și speranța, în fapt, o expresie vie a fanteziei de consumator, depășind astfel abordarea strict materială. Revin totuși cu picioarele pe pământ în România ultimilor 20 de ani și aș vrea să pricep în ce fel se raportează românii la lux în viața de zi cu zi. Hmm. Dificil și extrem de jenant subiectul într-un perimetru în care nu și-a găsit încă rostul. O provocare însă ce poate deranja un dinu păturică sau o duca. Cum însă nu plădesc pentru luxul unor astfel de personaje vizibile în spațiul autohton, nu-mi false vinovății, de vreme ce însuși scritorul Nicolae Filimon le-a îngroșat admirabil dușa de parveniți, alt Perioada fanariotă bizară și la vremea aceea s-a transmis până în zilele noastre, numai puțin caricaturală și grotescă. Apreciez însă luxul autentic și nu mi se pare revoltător să existe, deși extrem de puțin din păcate, românii au reușit pe plan financiar, care își permit să viseze și apoi să plătească. Eleganța, alt termen indispensabil luxului. Sensibile la această abordare sunt în special femeile. Ce pași ar trebui străbătuți pentru ca femeia să atingă dimensiunea amintită? Părerea unanimă conform căreia româncele sunt frumoase, iar unele cunosc bunul gust rafinamentul, prezintă diverse abordări. Abecedarul e complicat și nu-mi propun să-l desfășor, amintesc, fie despre epidermă, căci o piele fină e ceea ce femeia își dorește. E nevoie însă de mai multe decât un jete de apă și un bieț săpun. Adevărat, în ultimii ani, magazinele din România s-au familiarizat cu branduri cunoscute de creme și geluri, mărci renumite cu tradiție. Fie un alt pas parfumul ce definește stilul, acea personalitate cu fața spre valorile luxului, menit să accentueze feminitatea și rafinamentul. Sigur mă gândesc la femeia pentru care parfumul reprezintă un soi de exteriorizare a universului personal. Mă opresc puțin și la etimologia cuvântului parfum, latin la origine perfumum, prin fum, termeni folosite pe vremea când oamenii au aflat că anumite tipuri de lemn și anumite rădăcini emană un miros plăcut. Voi vizita vreodată Muzeul Internațional al Parfumurilor de la Gras? Un lux, nu-i așa? Luxul e un vis împlinit. Am citit pe internet că François Coti, inventatorul parfumului sipră, avea obiceiul să spună dăruiește unei femei cel mai bun produs pe care îl poți pregăti, prezinte-l într-o sticluță perfectă de o eleganță simplă, dar gustire proșabil, și vinde-l la un preț rezonabil și vei asista la nașterea unei afaceri cum în lume nu s-a mai văzut până acum». Când moda și parfumeria și-au dat mâna, îl amintesc pe designerul de modă Paul Poiret, și când parfumul a devenit un element esențial al lucrului feminin, luxul și componenta sa, rafinamentul, au căpătat noi sensuri. Și iarăși din motive subiective, mă gândesc la anul 1921 când s-a născut legendarul Chanel 5 și numeroase femei au fost fericite, iar eu mă număr printre ele. Am aflat din presă Acum câți bani adevărat că sunt români care și-au cumpărat cel mai scump parfum din lume, numărul 1 de la... în valoare de 3000 de euro. O fie adevărat sau nu? Oricum posibil. Luxul se materializează deopotrivă prin case și mașini. Cei ce au bani, minte, investesc uriașe sume în imobile de bun gust și rafinament. Păcat însă că se confundă atât de leste, lipsa de gust gălăgioasă și ostentația cu luxul. Casa luxoasă se remarcă prin armonie, culoare, linie, încadrare în zonă. Am văzut în diverse cărți imagini din Bucureștiul de Micul Paris, oraș în care se înalțau case luxoase, unele aparținând acum patrimoniului național. Din nefericire, azi nu mai sunt luxoase, ci doar ruine, printre care se înalță tot felul de ciudățenii, numite pompos de unii arhitecți, construcții moderne. În zona de nord a orașului există câteva cartiere ce încep să priceapă luxul autentic. Și totuși, rare construcțiile de apartamente, birouri, făcute cu grijă pentru detalii și finisajele de lux. O paranteză amuzantă. În urmă cu niște ani am vizitat Milano. Era prima oară că mă aflam în orașul luxului vestimentar, și nu prea o fială lăundrică văzând pe străzi oameni ca din vitrina. Neucită de eleganța lor vestimentară, am abordat subiectul cu un prieten ce locuia acolo. A zâmbit și a completat cu umor. Italienii sunt mândri nevoie mare, pentru ei, esențiale cum arată pe stradă, își cumpără haine de firmă, chiar dacă cheltuie întreg salariul. Majoritatea locuiesc cu chirie. Haina și mașina reprezintă însă cartea lor de vizită. Mi s-a părut stranie explicația lui, azi și la noi asemenea tendințe. În aceeași perioadă m-am minunat de mașinile întâlnite pe șosele sau cele de mică serie de prin Monaco sau Monte Carlo. Azi, în București și nu numai, sunt vizibile mașini ce ar face deliciul sofisticatelor de garaje din cele mai exclusiviste locuri. Bantre sau Ferrari savurează gropile sau asfaltul deplorabil al capitalei. Tot ca o paranteză amuzantă, lucram, după anii 90, la o agenție imobiliară. Un client din Occident venit în România cu Ferrari m-a speriat atât de tare cu mașina lui, încât l-am sfătuit să o parcheze imediat într-un garaj păzit și să accepte modesta mașina agenției. Astăzi, puținii occidentali, cu treburi pe la București, fac ochii cât cepele când văd ce autoturisme circulă prin oraș. E limpede că mașinile de lux sunt un simplu moft pentru mulți utilizatori autohtoni. Căcedorul de mărcile de lux e apanajul cunoscătorilor, rari ca vinul vechi și scump. Prin urmare, cum sunt românii care beneficiază de lux? Ce vârste au și cine sunt ei? De ce cheltui tețea bani? Află din tot felul de statistici despre vârstele lor cuprinse între 25 și 50 de ani, iar opinia celor ce se ocupă de astfel de subiecte ar fi că, marea lor majoritate, a obținut mulți bani din proprietăți imobiliare, iar ofur lor cel mare este să iasă în evidență, să strige statutul social peste tot, la prozar sau la Ateneu, pe autostradă sau pe străzi neasfaltate. Spuneam că luxul reprezintă o continuare a visului și imaginației. Ne aflăm sau nu pe un drum? Ei sau nu e posibil să recuperăm handicapul anilor de temniță comunistă? Putem învăța să apreciem valorile autentice? Avem repere, profesori buni? Dar mai ales putem trăi decent, ignorând cantilele de săraci, unde aflu cu stupoare că se duc profesori și medici, sau putem întoarce privirea de la adăposturi improvizate la gurile de metrou sau colțurile de străzi unde se consumă cu disperare și voluptate droguri? Ce mi-o fi venit să amintesc de funie în casa spânzuratului? Tocmai acum când România strigă un nu hotărât valorilor, inclusiv acelui lux pronegrit, urât de masele de oameni săraci, acel rafinament deloc prețuit și înțeles, mai ales de parveniții cu metehne mafiote care dau coiștea în gard chiar și de la volanul unui Lamborghini.